Du lytter til Radio 24-7 og den originale talradio. Velkommen til Q&A med Henrik Fortrup og Mikkel Andersen. Ja, så har det jo i en uges tid været 2018, og Mikkel Andersen og undertegnet Henrik Fortrup er klar til endnu et mm -hmm. år her på Danmarks eneste holdningsbordende mediemagasin. Og som Svanie havde jeg sagt, kommer vi ganske vidt omkring. I udsendelsen i dag kigger vi på mediernes skamridning af dronningens nytårstale, for traditionen tro blev majestatens, vi har valgt at kalde det, gajolpakke almindeligheder underkastet en fortolkende analyse, som var der tale om dybeste visdom. Ikke at Mikkel og jeg sådan set bebrejder dronningen noget i den sammenhæng, men er tiden ikke løbet fra mediernes fuldstændig krybende behandling af nytårstalen? Den snak, den snak tager tre erklærede republikaner og I kan jo betragte det som Q&A's beskedne forsøg på at rette op på den royale slagside. Og i fredags så blev journalisternes aller fornemmeste pris Kavlingen uddelt. I år så var modtagerne to journalister, ja til med et ægtepar som har skrevet en bog om rockerklubben Bullshit, der forsvandt i efter en krig i 80'erne. Vi får besøg af Camilla Stokman og hendes mand Janus Køster Rasmussen lidt senere i programmet. Og til i udsendelsen den er vi op for en duel mellem to politikere der indtager nøglepositioner i de kommende medieforhandlinger. Den ene af politikerne vil skære ikke mindre end 800 millioner kroner hos Danmarks Radio og i stedet bruge nogle af pengene til en privat såkaldt public service pulje. Du lytter til Radio 24 /7. Jeg ved jo, at du er enormt glad for biler. Og der ved jeg ikke, om du måske har set, at hele Danmark sådan en national nationallyrikker-ikon, den lidt nasaltale Jørgen Let, vores i øvrigt et, et, et bysbarn af Aarhus, ja. ligesom vi jo begge to er, han jo simpelthen har kastet sig ind i bilreklamebranchen, for intet ringer end det, det franske bilmærke for fransk. Ja. Skal det selvfølgelig være, når det er Jørgen Lett Citroën. Hvad, hvad Jamen, tænker du det? er du nemlig rigtigt. Jeg er rigtig glad for biler. Jeg er sådan set også glad ved at gerne tilføje for Jørgen Let. Og derfor synes jeg lidt, det er synd, at Jørgen Let har lavet sig spænde for denne her citroën Fordi jo, jeg er med på, at der er noget øh, episk og legendarisk over Citroën som, som mærke. Men er det ikke som om, at øh, det er gået en smule ned ad bakket for Citroën her øh, de seneste år? Altså i hvert fald, der er lysår fra den berømte ds øh, citroën model og så til de der øh, underlige biler, der kører rundt med mærket Citroën for øjeblikket. Men jeg har egentlig lyst til i den her sammenhæng, øh, Mikkel, at citere vores kollega Nils øh, Ivar Larsen, som er journalist på Information, øh, der har begået en kommentar på Kommunikationsforum om netop øh, det forhold, at øh, Jørgen Lett har lavet sig i den her reklamekampagne. Og Nils Ivar Larsen, som åbenbart også er glad for bil og skriver... Den rå, brutale sandhed er, at nutidens Citroën-modeller som den C3 og den C4 Cactus, som Jørgen let at sendt i byen for at promovere, at de ikke bare er aldeles ordinære biler. Ja, havde de så bare været det. Nej, de er ordinære, hestlige, triste biler, som ikke vil nøjes med at være dette, men som forsøger at stase sig selv op med en Soto Aura, de slet ikke kan forløse. Skriver altså øh, Nils Ivo Larsen om øh, den der sitring reklamevogn, som øh, Jørgen Let har lavet sig spændende for, og man må så håbe, at han bliver godt betalt. Ja, således går. al verdens herlighed. <laughs> ja, det er jo det. Nå, X-Faktor forgår ikke så let, æ, fordi æ, vi kører jo igen, igen, igen, men omgang X-Faktor, det er så sidste gang, det bliver sendt på, på Danmarks Radio. Ja, for TV2 var jo ude meget, meget kort tid efter, at, at det faktisk var annonceret, at det, det lukkede ned og sagde, den tager vi. Ja. Så fremover, så bliver det jo spændende at se, om hvad for et panel, man sammensætter på på TV2 nåede vi jo forføjet Sande Ja, jeg og... synes faktisk, at jo, nu er, jeg har jo et hav af børn, og, og derfor er man, øh, hvis man skal til med familien i Danmark, så er det jo en del af konceptet, at man skal sidde og se x faktor fredag aften og det gør jeg så også. Og jeg synes jo på mange måder, at Sande er et frisk pust til udsendelsen. Hun, hun tilfører den, den, den et eller andet. Æh, der er så ting, som, som ikke rigtig forandres. Altså det her med at de første udsendelser, det er i hvert fald, men af de, for det nogle af deltagernes øh, vedkommende jo mere, synes at være øh, en, en oplagt sag for psykiatri. Men det, det, det ændrer sig heller ikke, fordi sådan har det været i, de mange, i ganske mange sæsoner nu. Man gider næsten ikke at tage diskussionen, fordi vi er jo mange, der sådan med hovedet bekymret på sned gennem har spurgt, er det virkelig en public service opgave, op og op, hvad vi skal tale om senere i udsendelsen. Er det virkelig en public service opgave at skulle udstille nogle stakler, der ikke ved, hvad, hvad de selv gør øh, i bedste sendetid der fredag aften? Men det har Danmarks Radio altså ment, at det var, og jeg gør nok vidner nu, at øh, TV2 viderefører øh, konceptet, øh, om de også har tænkt sig at og videreføre det her, skal vi kalde det -psykiatri element som har været så, så, så fremhærsende. Altså, jeg, må, jeg må også altså, sige for set, for, for, og jeg taler selvfølgelig kun for, for min eget vedkommende her, men jeg synes jo, det er jo det, der er det sjove i ja, det, udsendelsen. det, det, det er, er jo det, der er det underholdende, det, det, og man kan jo selvfølgelig også. diskutere, hvorvidt... Uh, Hvorvidt øh, man, som for eksempelvis har lyst til at fremhæve den slags ting, som, øh, ja, ja. som noget der, det kan jo være vigtigt Men, kan men nu det er det jo så, så etisk at, at det gør noget. Men, men det har jeg jo noteret mig at det, der hvis andre aktører der er, det må øh, man sige. Øh, ikke mindst ude i Danmarks Radio, de har altså ingen problemer med det. Det kan man så bare øh, lade sig. Det kan jeg så bare notere sig. Øh, Henrik Sæs, øh, Henrik Sass Larsen fra Socialdemokraterne, han er ikke særligt glad for medier. Nej for journalister. Det ved jeg, fordi han har nu frivilligt lavet sig underkaste Reimer Båk Kristensens Geværs salve af kritiske spørgsmål, eller det modsatte, på Socialdemokraternes hjemmeside, fordi Remer Bro Christensen har betalt af Socialdemokratiet nu. At han er nu nået til at skulle interviewe Henrik Sass Larsen. og Lad os lige prøve at høre en lille sekvens fra det her interview med Henrik Sass, hvor man vist roligt kan sige, at Sass er i tude -kiks hjørnet. Jeg tager medier en gang imellem, men det er meget udvalgt en gang i kvartalet eller et eller andet, hvor jeg siger noget. Og det er fordi, jeg har en, en lang erfaring fra at være politisk ordfører, hvor jeg til dagligt skulle kommentere alle tingene. Hvor det jo blev det der øh, hele tiden, hvor at hvis nu der kom en ung journalist hen og, og stak en mikrofon op i ansigtet på mig inde på Christiansborgs gangen her og spurgte mig om et eller andet. Hvis jeg fik lov til at tale ud, så ville han helt sikkert få skældt ud af sin redaktør over, at han bare mikrofonholder. I hvert imod, så skulle hun hele tiden sørge for at afbryde mig og stress mig, og sørge for, at få mig ned med nakken og alt muligt andet. Ja, hvad skal jeg mene om det, Mikkel? Altså, jeg ved det ikke. Altså, jeg har jo en mistanke om, at vi har at gøre med en eller anden form for strukturelt problem, fordi jeg kan huske tilbage fra min egen tid, på Journalisthøjskolen, altså, der gik man virkelig meget op i at stille kritiske spørgsmål til politikere, som man kan sige, måske ligger problemet i forhold til, at Henrik Særs Larsen har det så stramt med at, at blive udfordret og stillet spørgsmål, som han finder afbrydende og forskellige andre ting simpelthen i, at journalister har en lidt for kritisk tilgang, end hvad den socialdemokratiske øh, gruppeformand sådan ligesom. Ja, kvotere. Ja, jeg synes jo også, at altså, jeg kan jo godt forstå, det er oprørende, hvis man er socialdemokrat, at, at, at, at journalisterne som udgangspunkt ikke har tænkt sig at se storheden i det socialdemokratiske projekt, men, men, men insisterer på indimellem at stille nogle kritiske spørgsmål. Altså øh, for egne regninger også med en, som en mand, der har trods alt en lille smule forstand på politisk så vil jeg sige, at jeg synes, at det her det er en gang patetisk flæberi, fordi, altså hvad, hvad vil det være for en, en form for journalistik, hvis man bare lod politikerne tale uden en gang imellem at insistere på at, at få øh, nogle ordentlige svar, når de her politikere, det kender vi dem jo godt nok til, øh, bare taler taler udenom, så Øhm, men, men der kan man måske sige, at lige præcis svaret på det spørgsmål, det er måske det, som, øh, som bliver illustreret i, øh, i de, de gode Reimer Bos udsendelser med politikerne. Det er måske det, der kommer ud af det, når man bare lader politikerne tale. Jo, jo, men jeg, alt for mange... ja, ja, jeg, jeg har det sådan set ganske fint med, at, at Socialdemokraterne Henrik Sass køber Reimerbo til at stille nogle uskyldige og ukritiske spørgsmål, men, men så er det jo bare dejligt, at verden er så, så, så, så skruet sammen, at det kan de gøre. Min pointe er sådan set bare, at det kan da aldrig være mediernes opgave at skulle agere Reimerbo-Christensen og ukritiske mikrofonroller. Det, det må Socialdemokraterne altså rimeligvis betale sig fra, og det er så også det, de har valgt at gøre. Du lytter til Radio 24 /7. Ja, øh, vi praler som bekendt med, at QA er Danmarks eneste holdningsborgende mediemagasin. Og derfor kan jeg tillade mig at sige, at Henrik og undertegnet er virkelig trætte af dækningen af dronningens nytårstale. Ikke fordi vi bebrejder staten, at hun ikke dækker op med dybe politiske indsigter og kontroversielle udmeldinger, for det må hun i sagens natur ikke. Men fordi medier og kommentator Danmark uafladeligt udlægger de mest selvindlysende banaliteter, der kommer ud af majestætens mund, som dyb og indsigtsfuld livsvisdom. I år var det opfordringen til at gøre noget unødigt, der blev genstand for beundring. Og i tidligere år så har medier og kongehuskommentatorer eksempelvis været begejstrede, når dronningen kritiserede sociale medier for at føre til, citat, at virkeligheden leves på anden hånd i en slags udstillingsvindue, hvor det mere gælder sig om at tage sig ud, end om at være sig selv. Hvilket, og citat, slut, og det er unækkeligt et pudsigt udsagn fra en, der kører i guldkaret og bor på bladguldsbeklædte slotte. Men hvordan... Kan det egentlig være, at så mange af de ellers i andre sammenhænge så kritiske journalister og kommentatorer, der minutiøst endevender statsministerens nytårstaler for genbrug, fejl og andet, er så følagtige, når det handler om hendes majestæt, dronningen? For at gøre os klogere på det spørgsmål, har vi inviteret journalist, kongehusekspert og i denne her sammenhæng... Ikke at få glemme i erklærede republikaner Kim Bak i studiet for at gøre os klogere på. Inden vi nu øh, skal snakke om det her med følagtigheden, øh, når nu de står og fortolker dronningens nytårstale, så, så vil jeg egentlig øh, starte et andet sted. Fordi jeg ved, Kim, at øh, da du snakkede sammen i går, så sagde du, jamen jeg, kan da, jeg kunne da nedskrive dronningens nytårstale for i år, så den ikke bør særlig langt, men den ville indeholde det samme. Må vi ikke høre øh, Kim Bak's bud på den forkortede... Meget gerne. Det er jo service til alle de lytterne, som måske ikke selv har hørt den eller har glemt den af naturlige årsager. Den lyder således. Tiden går hurtigere, når man bliver ældre, men på rigtig mange andre områder er mennesker forskellige. Der er brug for arbejdskraft, når der er gang i økonomien. Alt slags arbejdskraft. Det ændrer ikke på, at vores nærmeste er de vigtigste. Dog allervigtigst i denne omgang, jeg vil gerne opfordre alle til at få en hobby. Det er nu også godt at komme ud og se sig omkring i rigsfællesskabet. Og så vil jeg minde om, at der er folk, der er på arbejde nytårsaften. Mine børn og svigerbørn kommer virkelig rundt i verden, og det er godt for dem. Men for mig har det været et hårdt år. Jeg er dog rigtig glad for den forståelse, vi har mødt efter, at prins Henrik er blevet syg. Gud bevarer Danmark. Ja, det er jo et et pragt eksempel på en masse udsagn der helt indlysende ikke består ikke testen. Altså der er ikke nogen af de her en udsagn som nogen vi går ud og sige at det er jeg faktisk uenig i. Det er noget, som alle grundlæggende set synes er en god idé, i hvert fald langt over 90% af befolkningen. Men ikke desto mindre, så som vi også fik sagt i det her, måske en polemiske oplæg, jamen så er det jo ikke noget, der, der synes i den sådan bredere kommentatorstand, øh, så den bliver genstand for grænsen. Hvordan kan det være, at man agerer så følagtigt i modsætning til for eksempel statsministerens tale, hvor alle jo har gennemkæmmet både FOS og Lykkes tidligere taler for at se, om der var genbrug af andet? Jamen, jeg, jeg, jeg tror, som I jo selv er inde på, at øh, dronningen hun er jo underlagt en række dogmeprincipper. Man, man, man kan vel nærmest sige, at med det antal benspænd, hun udsættes for, øh, vil det få en Lars von Trier til at tømme et øh, apotek for psykofarmarka. Det er ikke øh, nogen indlysende nem opgave. Hun har også underlagt et udkast, hun får tilsendt fra statsministeriet, jeg tror, det er i midten af november, det ved du bedre, Henrik. Og, og så kan hun ellers begynde at brodere på det. Hun er jo til sysler, som vi ved. Er det, er det, det har jeg nemlig undret mig over tit. Er det noget, man ved med sikkerhed, at, at det simpelthen er statsministeriet, der skriver det her råudkast til talen, og så kan hun få lov til at sige noget om, måske om Grønland eller om prinsens tilstand, sådan som, som små eftertanker, eller hvordan? Jeg skal ikke kunne se helt præcis, hvordan postgangen er, men talen kommer omkring statsministeriet, og jeg har i hvert fald lad mig fortælle, at det tager sit udgangspunkt i nogle ord, som de har tilsendt øh, et eller andet til et Jamen Det er jo fordi det er jo en balancegang, fordi på den ene side må Dronningen ikke sige noget. Der, på den ene side må dronningen ikke sige noget, der er øh, politisk. Øh, på, på, på, den, på den anden side skal hun jo heller ikke, kan man forestille sig, kollidere med en dagsorden, som øh, statsministeren har i, i, i andre samlinger. Det er jo sådan noget, der i, det... i hvert fald ofte kan være udtrykt for en, for, for en delikat balancegang. Men nu er det her jo ikke et øh, politisk magasin. Ja. Det, er et, det er et mediemagasin. Hvad tænker du, når du ser Thomas Larsen, øh, Anette Kokholm, øh, hvem det ellers er, der står der på Amalienborg Slottsplads, Ulla Terkelsen, øh, aften og lægger hovedet på sned og lægger en eller anden meget, meget, meget dyb analyse ned over den her nytårstale, som du lige har præsenteret for os i forkortet udgave? Nå, men jeg, jeg, jeg tænker mange forskellige ting. Dels må det jo være ganske vanskeligt at uh, svinge sig op til de højder, som, som de når. Altså det er jo nærmest øh, orgastisk øh, nogle gange, hvor dybfølt det har været, hvor rørende det har været, hvor betagende det har været, hvilke genistreger vi har været vidne til. Og det, og det, det er jo de mindste ting, der bliver øh, fremdraget, som for eksempel det forhold, at Margrethe nu er begyndt at hæfte sit papir sammen. Det er jo fantastisk. Altså, det, det er jo genialt tænkt af dronningen. Og det, H, hvad, hvad, hvad hun jo gjorde, fordi hun for to år siden kom på færdig galt af sidder og blande kortene, kan man sige. Klog er skade en, en kvinde, der virkelig øh, bliver lærer sine erfaringer. Det, synes jeg, det kunne måske være emnet for, for næste års nytårstale, at vi skal lære af vores erfaringer. Jeg vil slet ikke udelukke, det bliver det. Men, men der er jo også en, en, en optakt til det her, som er rituel. Og, og sagen er jo, at det her er et ritual. Man kan heller ikke forlange, at de her journalister, at de skal kritisere talensønder sammen. For det første er der ikke noget at kritisere, for det andet at det er det en journalistisk genre, ligesom en nekrolog. Det er noget, der vender tilbage, og der er nogle regler. I en nekrolog vil man heller ikke fremhæve skal vi sige, de mere negative sider af afdøde. Man, man vil holde det i nogle, nogenlunde, skal vi sige, gemytlige vendinger og fremhæve hans styder frem for det modsatte. Og, og, og så kan ja. man vel også tilføje, Kim, øh, byder altså bare ind for, for egen regning, altså hvis man ligesom øh, gjorde, som drengen i kejserens nye klæder sagde, mm hun har slet ikke noget på, øh, dronningen, undskyld mig, billedet, ja. Jamen, så vil man jo også trække tæppet væk under det der store setup, der er der i aften. at der det. skal være øh, mobiliseret, jeg ved ikke, hvor mange eksperter, der skal sendes direkte en time fra, øh, fra slåspladsen, altså hvis konklusionen er, det er den måske nøgteren set burde være, nemlig der bliver ikke sagt noget vigtigt her. Nej. Så er der ikke noget at tale om i den der time. Det er der ikke, og, og, og en anden årsag til, at der ikke bliver sagt noget, er jo, at det er et ritual. Du kan sige, det er et sakramente i en blodmystisk religion. En tilbagevendende begivenhed med nogle fastlagte regler, hvor, hvor præsteskabet her i form af indbudte journalister eller interviewer eller værter, eller hvad det nu kan være, øh, har deres helt klare opgave, øh, en klar, øh, hvad hedder det, klar retningslinje for deres påklædning, osv. Men, men når det er sagt, så kan man jo øh, fra i hvert fald sådan en mediejournalistisk vinkel godt sige, at det er problematisk, at journalister som Tina Gøtske og Kåre Kvist og Ulla Terkelsen, og hvad de hedder alle sammen, at øh, journalister, som man i daglig forventer, skal være kritiske og gå efter magthaverne her, fuldstændig øh, lægger sig fladt ned og, og, og desikerer jo tingene, som vi er inde på helt ned i de mindste detaljer. En anden detalje, som jeg synes er interessant, det er den store interesse, der har været for, for, for de på Dronningens bord fremstillede tubilakker. De bliver jo også underkastet øh, fortolkning, hvordan de er placeret på bordene, hvordan det kan være et subtil tegn til, øh, hvad hedder det, Rigsfællesskabets yderste bygger. Men, men, men jeg tænker, hvis, hvis man så anerkender, at det er et ritual, altså det var bare, hvad, hvad var det, du kaldte det, et sakralt blod? Et sakramente i en blodmystisk religion, <laughs> ja. Fantastisk Kun, man det. men hvis man anerkender, at det er det, og jeg, jeg går ud fra, at der er vel også mange, som ligesom har det som del af deres ritualiserede, eller ritualer, nytårsaften, man ser dronningen, man ser 90 fødselsdagen og spiser noget kransekage, så er det vel også svært at egentlig, altså selv, nu kan vi jo sidde her som tre lystige republikaner og sidde og gøre, altså, og gøre lidt grin med det, men, men det er vel også svært at sige så meget, hvis det, hvis det er det, forventer, folk forventer, hvad, hvad er kritikvinkelen så på det? Ja, kritikvinklen er vel, at man har et panel, der diskuterer talen efterfølgende. Fordi hvis øh, talen skal afholdes, det der er der tradition for, det har vi gjort øh, i Danmark siden 1941, hvor Christian Tine startede med sine radiotaler. Så det, det er jo det er en tradition, som, som jeg er sikker på, de fleste danskere synes er fin. Men, men om der er særlig mange danskere, der når de har klinket med champagneglaset, sidder og lytter til de her dybtindigheder, det har jeg en stor tvivl om. Og om de overhovedet behøver at være der, det er jeg ret sikker på, øh, at det kan der ikke være to meninger om. Eller i hvert fald ikke, øh, vi tre er enige. Lad os slå det fast. <laughs> jeg tror jeg roligt, man kan sige. Men Kim, bare lige her, her afslutningsvis, altså lad os nu lege tanken, at... Øh i stedet for, og det er jo meget ude på teoriens overdre, jeg ved det godt, men er det i stedet for, at Thomas Larsen stod dernede, mm. øh, og Tina Götzsch og Ulla Terkelsen, så var det Kim Barker og, og og undertegnet, der fik lov til at udlægge øh, majestatens nytårstale, hvad vil der ske ude i de små hjem? Altså, der vil vel rejse et ramaskrig? Ja, det kommer jo an på, hvor, hvor... Altså, for det første, så ville vi sikkert klæde os anderledes på, end, <laughs> end vi er i dag. <laughs> yeah. Men, men jeg, jeg, jeg tror egentlig, at, at vi jo alle sammen er relativt høflige mennesker, så vi ville jo også hvad hedder det, behandle store emme med, med omsorg og, og respekt. Og måske i virkeligheden konkludere, at her er egentlig ikke særlig meget at tale om. Det var godt, at øh, dronningen opfordrede befolkningen til at få sig en hobby, og så vil vi uh, sige pænt tak for i aften og skåle i champagne og gå værd til sit. Men det er jo ikke, det folk vil have en nytårsaften. Ja, det er din påstand. Jeg, jeg tror ikke, du har ret i, at befolkningen nytårsaften ønsker at sidde og se på journalister, der interviewer såkaldte kongehuseksperter om, hvor, hvor dybsindig dronningen har været. Det tror jeg simpelthen ikke på. Selvom hun ikke har været dybsindig. Selvom hun ikke har været dybsind, jeg synes jeg egentlig, at du er lidt uretfærdig over for gajolpakkerne, som jo ofte uh, indeholder citater fra store personligheder som Cervantes, Karl Bliksen og uh, diverse filosoffer. Kimbak, med denne ros til gajolpakke-flipperne, så uh, vil vi gerne sige dig tak, fordi du kiggede forbi uh, QA i dag ja, til denne her. Uh, ja, til det her kan vi godt tillade os så kalde det Træf. Absolut. Du lytter til Radio 247. Ja, fredag blev årets kavlingvindere udnævnt, og Danmarks fornemste journalistiske pris gik til journalisten Camilla Stokman, der til daglig arbejder på politikken, og til journalisten Janus Køster Rasmussen, der til daglig har sit virke på Danmarks Radio, og de fik prisen for den bog, de har skrevet sammen, nemlig bogen Bullshit, som er fortællingen om en familie, en fortælling, der beskriver, hvordan en Knallert bande af utilpassede rødder på Amager øh, blev til rockerklubben Bullshit, som sloges med og til sidst tabte til Hells Angels i Danmarks første rockerkrig tilbage i 1980'erne. Velkommen til jer to. Mange går jeg ud fra øh, kavlingvinder ja. Camilla Stockmann og dig, Janus Køster og Rasmussen. Først og fremmest skal der lyde et varmt og stort tillykke med med hedderen. Tak. Æh, hvad var jeres reaktion, da I hørte, at det blev jer? Chok. Ja, altså... Øh, det er jo ikke nogen hemmelighed, at Kavlingen at jo ofte går til øh, øh, projekter i den lidt mere traditionelle og øh, aktuelle øh, graver, direkte aktuelle gravergenre. Øh, og, og der var nogen, der var nomineret i år, bl.a. Morten Svit for Aarhus Stiftstidene og, øh, og DR's store redaktion, der har kørt med Meningitis-sagen. Øhm, så vi var på ingen måde øh, faktisk helt ærligt øh, forberedt på, at vi ville øh, få prisen. Altså, øh, så, så det var lidt af et chok, da, da, da Kåre øh, formanden for Carlingkomiteen, han sagde, at prisen gik til et bogprojekt. Altså, vi havde fået at vide, at vi skulle lave en takketale, så det havde vi selvfølgelig gjort. Øh, som, øh, altså ja, ud for ren pligt, og den lå helt dybt nede i min taske. Jeg vil ikke øvede den, eller Nej, overhovedet ikke, og min mor, hun troede, at jeg besvimede, for altid forsvandt, men det var faktisk, fordi jeg, var, jeg, var, jeg lå nede på gulvet og ledte efter takketalen nede i tasken, øhm, så ja, vi var virkelig paf. Altså. Så hvis nogen har været en dark horse, så var det ja, i fredags nede i, i Journalistforbundets lokaler ja. dernede? Ja, sådan havde vi det i hvert fald selv. Altså, ja. øhm, da, vi, da jeg talte med komitéen bagefter, sagde de, at det, det kan være, det er bare noget, de siger, men altså, der sagde de, at de havde været enige om, øh, om, om udfaldet. Så, øh, det skal de nok sige. Ja, det skal de nok. Ja. Nu, nu læste jeg, jeg fik bogen i går, og jeg havde egentlig sådan tænkt mig, som man nu gør som studievært, lige at bladre igennem og se, hvad der foregik. Så gik jeg i gang med at læse den, og så endte jeg med at læse hele bogen, fordi den var helt, altså, jeg må sige, den er fantastisk velskrevet og virkelig, virkelig interessant, både billedet af en periode og en bestemt kultur. Øhm, men en, måske oplagt spørgsmål til jer, når I nu begge to arbejder på andre medier, henholdsvis print og tv, hvordan kan det være, I valgt bogformatet som, som den genre, som I vil formidle den her historie i, det kunne jo også mm. godt have været... I hvert fald tv, og måske ja. også en slags long read på print. Ja, altså man, man plejer jo at sige, at journalistik tager den tid, det tager. Og så har man nogle ligesom rammer, man har en deadline, og så får man lavet, lavet sine ting. Ikke? Øhm, nogle gange er det også bare godt, at, at, at det tager den tid, øhm, man har. Altså at man virkelig får lov til at gå i dybden med noget. Øhm, vi havde ikke sådan en deadline hængende over hovedet. Altså vi havde travlt, men vi havde ikke sådan... Altså vi, vi skulle ikke forholde os til en redaktør der stod og over og nakken. Øh, så vi har altså, arbejdet. Fordi vi godt have den ud lidt før faktisk. Ja, det er, men det er, ikke? Alt men, alt men alt, ja. altså da vi så sagde nu ville vi godt altså, lige have et halvt år mere, så var det der uden de sådan helt store sværslag. Nu stiller jeg et spørgsmål til jer, som måske kan virkelig et upassende alt den stund i lige har fået journalisternes hederes <laughs> Kom med men nu det alligevel. ligevel. Ja, kom ind. At det her overhovedet journalistik er det ikke bare forfattervirksomhed. Altså vi har jo brugt øh, vi har brugt journalistikens værktøjskasse. Altså, vi har interviewet omkring 100 mennesker, og vi har været i risarkivet og researchet. Altså, og, øhm, og det er jo sådan undersøgende journalistik, kan man sige. Øh, så bruger vi så også den fortællende journalistik, og det er jo der, hvor det går hen og bliver sådan... Øh, vi vil jo gerne have, at man kan, man, man kan læse den som en bog. Altså, at man læner sig tilbage og bliver grebet, og vi har derfor valgt nogle hovedpersoner, for eksempel. Og der kan man sige, at der låner vi fra øh, dokumentarfilmsgenren. Øh, Janus, han laver dokumentarfilm, øh, og dokumentarprogrammer for DR, ikke? Så, så det er ikke sådan dagbladjournalistik på den måde. Vi, og vores fortællemodel er faktisk også taget fra dokumentarfilmgeneren. Det er der, hvor Janus har sat sit store Men er der noget journalist, der noget, journalister kan... Nu er jeg journalist. I to år yep. men ham, der er min, min, min medvært, han er bare et eller andet fra universitetet. Jeg ved, han er meget i <løbænden> akademisk journalist. Kan publik <løbænden> ja. en ekstra fungjournalist? Jeg er også kan med. Altså, jeg er kan med. Vi er ikke ja, uddannede journalister. Vi er ikke vi er uddannede, uddannede, uddannede journalister. journalister. Er jeg uddannede journalist. yes. ja, ja, ja. er kandidat i journalistik, så, så kan kan med Nå, Men tilbage til mit spørgsmål. Er der et eller andet, som den journalistiske arbejdsmetode kan, som i forhold til ikke mindst samtidshistorie? Altså i vores bog, eller hvordan vil jeg nu? i det hele taget, som I ser det. Altså, det er jo næppe noget tilfælde, at mange samtidshistoriske bøger er skrevet af journalister. Ja, altså... Øh... altså man kan jo tage sig nogle friheder, som historikere ikke kan, kan man sige, ikke? når man laver journalistik. Hvis man gør opmærksom på, hvor man har sine kilder fra, øh, for eksempel en øh, mundtlig kilde, øh, og, og det, der er foregået et eller andet i et rum på et eller andet tidspunkt, som kun, øh, man kun har én kilde til, det er jo sådan noget, historikere måske kan blive et, et, et, et, et, lidt svedige i håndfladerne over, fordi så kan man ikke med 99,9% sikkerhed sige, at et eller andet er sket. Det kan man jo godt gøre i journalistikken, hvis man gør opmærksom på, hvad ens kildemateriale er, så kan man sådan set godt dramatisere noget, hvis selvom man kun har få kilder, til det, hvis blot man gør tydeligt opmærksom på, hvordan man gør, og dermed kan man også gøre det mere læsværdigt, tror jeg, og jeg håber det på, at det er derfor, du måske også har siddet, øh, du må, jeg har siddet hele natten jo, det er jo 415 sider, øh, så, øh, øh, sådan, så folk gider sidde og læse det, man har skrevet. Men ja, vi har jo faktisk haft, altså hvis vi øh, har rekonstrueret rekonstrueret et eller andet forløb, så har vi haft, har vi haft flere kilder. Vi er det ja, ja. baseret mm. på en kilde, det skal man sige. Nej, det. jamen selvfølgelig, men der vil, der vil jo være, altså, altså men man, man, man, man, man står lidt mere fritstillet end en øh, akademiker der skal lave en, øh, en øh, afhandling. Men det virker også, som om I har taget, og det, det skriver jo direkte, så vidt jeg husker, i, i, i efterskriften, altså I har taget en tydeligvis velfungerende opskrift, er i hvert fald er blevet inspireret af den i kraft af Peter Øvig Knudsen, der skrev Banden, som han også i 2007 vandt kavlingprisen for, og der virker det som om den narrative stil og både research-tilgang, den er meget inspireret af ham. Er det sådan en korrekt betragtning? Helt klart. Altså, klar. altså, det startede back in the day for to år siden med, at <laughs> At Janus var til et, øh, et fordrag med Peter Øvi, hvor han sagde, at øh, der findes ikke det rigtige tidspunkt at skrive en bog. Øh, man går, er bare nødt til at, at, at, at gå gang i gang med en bog. Ikke? Det ja. findes ikke. Og jeg har altså, fuldt hans forfatterskaber, holder meget af hans bøger. Øh, og det, at man tager samtidshistorie og laver journalistiske dokumentariske bøger på baggrund af det, øh, er også stor fan af besætbogen for eksempel. Men, men hvorfor skrev to pæle mennesker som jeg pludselig en bog om, om rokker? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, det, det, det begyndte med, at, øh, at jeg øh, skulle lave et program for DR2 tilbage i 2009. Øh, et dokumentarprogram, hvor jeg egentlig sådan, i samtidshistorien havde mere eller mindre frit valg på alle hylder. Og så kunne jeg bare ligesom... Så, nogle gange så kommer man jo tilbage til det, der har fascineret en, måske som lidt yngre. Øh, og, og jeg kan huske, da jeg som barn op i 80'erne, der var ikke så mange medier dengang. Der var øh, Danmarks Radio og TV2, var ikke opfundet endnu. Der er 24-7, jeg heller ikke opfundet endnu. Æh, der var nogle øh, broadsheet af wiser, Wies, som ens forældre læste. Og så var der øh, øh, spisesædlerne. Äh, og det var ligesom ens vindue ud mod verden, især de der spisesædler, når man gik hjem fra skole. Og når man så dag efter dag gik hjem fra skole og kunne se de der vanvittige overskrifter med folk, der er blevet gennemhullet øh, øh, midt på gaden øh, som et, et ung teenager... Øh, at det var noget, der gjorde udsleteligt indtryk på mig, og, og jeg, af en eller anden grund vendte jeg tilbage til at, at lave et program om mod på mokrallen, som foregik i 1984, i, i maj 84. og, øh, og, og hvad hedder det, det var bare et program om, om det drab, om det enkelte drab, men det var ikke svært for mig at, øh, at se, at der bag det drab øh, lå et kæmpestort miljø med sine helt egne karakterer, med sine helt egne konflikter, med sine helt egne begivenheder, som er nogle andre end dem, man har hørt om hed til, fordi den jo er blevet fortalt af vinderne. Og noget, vi plejer at sige i forbindelse med den her bog her, det er jo, at historien bliver fortalt af vinderne. Det er jo en kliché, men det er også rigtigt tit Øh, og, og tabernes fortælling, altså Bullsys fortælling i denne historie, fandtes ganske enkelt. Nej, man kan sige, at Dan Lønge, og som I, I jo nævner, Dan Lønge, og selvfølgelig også Jynkes Mit Liv, har jo ligesom været Hells Angels, som er vindernes side af historien. En af de ting, som jeg også kommer ind på sådan lidt i, i foråret, og det nævnes også andre steder hen omkring, det er, at man kan sige, I, I, I kan se nogle paralleller i forhold til, til, hvad der foregår i den bandekrig, vi har for indeværende. Ikke? Altså et, et af de steder, hvor, som jeg bemærkede i, i jeres bog, hvor medierne ligesom også særligt spiller ind, det er da Barbara Gram i, i 83 interview Øh, altså lederen af Bullshit, øh, som går ud og siger nogle meget nedsættende ting om, om Hell's Angels, en af, af deres højt placerede ledere. Og det får ligesom en indflydelse på, hvordan øh, krigen udvikler sig, og også på, at makrelen faktisk bliver skudt. Øh, muligvis i hvert fald. Øh, kan I se nogle paralleller i forhold til den måde, medierne interagerer med bandekrigen nu her på, der, der minder om den tid? Altså, dengang blev det beskrevet meget som sådan en øh, kopperkrig, altså, hvor du stod sådan to ligeværdige parter over for hinanden, nærmest en saloon-stemning. Øhm, det var sådan en myte, men altså, det var den måde, man beskrev det på, og det er også lidt det, det man gør nu på en eller anden måde. Bare, nu er det jo bare sådan en etnisk gruppe bandekonflikt, men der er helt klart noget i det der med at gøre, gøre dem meget farlige, at det er noget, der er meget, meget svært at trænge ind i, ikke? Men det, det, det bringer mig til mit, til mit næste spørgsmål, mm -hmm. fordi jeg har da tidligere i min karriere prøvet at komme på kant med kilder, men, men jeg vil nok sige, at komme på, på kant med rockerkilder, det forekommer mig at være noget øh, sådan øh, faretruende. Har I aldrig været bange? Jamen altså, Nej, det, det, det som har været altså... min øh, sådan... Øh det, det er jo selvfølgelig en overvejelse, det er mm. klart. Altså, det, det er jo ikke noget, vi altså, aldrig har tænkt på. Men, men, har der øh, også været nogle konflikter? Altså, ja. men, men, men, men det har ikke været sådan, at vi har været bange for vores liv? Nej, nej, slet ikke. Og, og, og det, man også skal tænke på, det er jo, at det er jo en krig, som i, to, i 2017 blev afsluttet 30 år tidligere. Ja. Altså, så det er jo ikke det samme som at lave noget om, hvad Hr. drønner rundt laver i dag. Mm. Øh, fordi det er jo en krig, som sluttede... For, for 30 år siden, men, men der er jo ikke desto mindre kilder, mm. det skriver jeg jo direkte. Der er jo simpelthen kilder, som er bange for, de vil ikke medvirke med nævner. Mm. og de er simpelthen bange for, at der kan være en opblussen af, af den her konflikt på en eller anden måde, hvilket også, når man læser bogen, ja. måske virker lidt uplausibelt, for nogle gamle herrer, på i hvert fald særligt særlig bullshit-siden, der måske ikke er så intimiderende, som Jørgen og blondie måske er på HA-siden? Ja, det er jo svært at vurdere, ikke? Men i hvert fald så er der, ligger der en latent frygt hos nogen, og det har vi jo været nødt til at respektere, eftersom de ikke har ville medvirke. Så er der andre, der gerne vil medvirke, og som har haft et andet forhold til det. Det er jo en stor broet gruppe, kan man sige, ikke? Så, øh, altså, nej, vi har jo vi ikke, været, vi har ikke været, været bange som sådan. Det, vi har kunnet, det har vi har fået adgang til en eftertanke. Altså de her folk, kvinder og mænd, ikke? De er omkring 55 år plus minus ikke, nu, og det de har kun de har kunne reflektere over, hvad det vil sige at gå ind i bandemiljøet. Hvorfor gør man det? Hvad sker der, når man gerne vil ud? Hvilke konsekvenser har det? Altså, hvad betyder det for dem i dag? Og det har også været det, der har været vigtigt for os at kunne trække linjer op til i dag, og at sige, jamen, det der sker nu, det vil få betydning om 30 år på den og den her måde. Ikke? Man kan ikke lave en en-til-en sammenligning, men bandekrig er jo ikke noget, der er isoleret til 1980'erne, som vi ser nu. Jeg kunne godt tænke mig at spørge lidt til jeres arbejdsmetode, fordi øh, I begge to journalister. Jeg arbejder på hver af jeres medie, men I er samtidig gift? Jep. Det, det er helt hvordan, rigtigt. Det er ikke hvordan, rigtigt. Hvordan er det? Altså, ikke at være gift, men at har skrevet en bog, mens ja. man er gift. Altså, Kæld og Hilda er jo også gift, ikke? Ja, det Og det går ikke meget. Nok. De er øh, ikke blevet skidt. Ja, det skid. er Jeg, jeg øh. godt i sammenligningen. Tylde <laughs> Stiggens Hilda, kom vi til at sige der i fredags. Ja. ja. Jamen, altså, det, det har selvfølgelig, altså, det, det, skal sige, der er jo pros and cons, kan man sige, ikke? Fordi der er, jo, der er jo den pro, at man øh, er tæt på sine marker hele tiden, og der jo, altså, jeg, ikke, øh, jeg har ikke prøvet at skrive sådan en bog her før, og jeg synes, der var sindssygt mange tvivlsspørgsmål som jeg havde brug for at forvente hele tiden. Og hvis jeg havde skrevet sammen med en eller anden øh, mindig journalistkollega, som jeg blev ved med at ringe til klokken 22.30 om aftenen, så ville jeg ved, at jo være blevet sindssyg, og det, vi blev måske også lidt tæt til jer, og jeg snakkede om det hele døgnet. Altså, jeg sagde tid, på et tidspunkt til Janus, at øh, altså, når klokken, øh, er eller 22, så må du simpelthen ikke stille flere spørgsmål. Øh, vi kan ikke diskutere det her på det her tidspunkt. Der er nødt til at være en cut-off, øh, Og så kunne jeg så desværre ikke selv overholde det. Så var, så, så var det mig, der stillede spørgsmål ja, så en, og det diskuterede et eller andet. Hvad ved jo, hvad det kan gøre ved et ægteskab at skulle samle i <laughs> IKEA-skab. Er vi ja. ude af noget, i noget af det samme her? <laughs> ja. ja. Et utroligt stort IKEA-skab. Ja, et meget stort IKEA-skab. Nej, men altså, det, det har da heller ikke været nemt, også fordi man, øh, man, øh, altså, vi, vi har jo selvfølgelig forskellige måder at arbejde på. Øh, og, og der kan man jo godt nogle gange... Øh, Lige sådan lidt fundet over hinanden. Men, øh, og, og, og modsat, øh, øh, normalt så kan man jo ikke gå hjem til konen og sige, prøv lige at høre om den her idiot på arbejde i dag. Ikke? Øh, så, så det har da været, det har da været svært øh, indimellem, men øh, jeg vil sige, øh, altså, det, det bliver opvejet af, at, at man har kunne hjælpe hinanden så meget, ikke? Så der, der er vist også lidt penge, der følger med i accountingprisen, og så kan det jo være, at vi kan bruge dem på parterapi. Ja, det <laughs> rigtigt. <laughs> og således kom vi både ind på parterapi og IKEA-skab i det her øh, indslag om øh, årets kavlingpris, og vi har jo de to modtagere Camilla Stokmann og Janus Køste og Rasmus i studiet. Tusind tak, fordi vi vil være med, og endnu en gang varmt tak. lykke med prisen. Tak. Tak. Du lytter til Radio 24 /7. Om få uger indbyder kulturminister Mette Bock til de medieforhandlinger, der ganske længe har været varmet op til. Her i Q&A har vi samlet medieoverførende for de to store partier, Socialdemokratiet og Venstre, til at snakke om, hvordan snittet kunne blive lagt i de forhandlinger. Og til at tale om det, har vi fået besøg af dig, medieoverfører fra Partiet Venstre, Britt Bager. Velkommen til. Tak for det. Æh, og på en telefon fra et tog, et uspecificeret sted i Jylland, har vi Socialdemokratiets medieoverfører, øh, Mogens Jensen, også. Velkommen til dig. Jeg håber, du kan høre os. Tak for det. Ja, det går fint. Det er godt at høre. På forhånd har dit parti, Brit Bager, præsenteret et bud på, hvordan i hvert fald et element, nemlig en såkaldt public service-pulje, der velmærkende ikke nødvendigvis skal tilfælde, de etablerede spillere kunne skrue sammen. Og når vi taler om de etablerede spillere her, så mener jeg Danmarks Radio og Dagbladene. Ja, og Brit Bager, medieordfører for Venstre, vil du ikke beskrive jeres tanker i den her scene lidt nærmere? Jamen, øh, vores tanker omkring det er jo, at vi gerne vil have flere aktører til at byde ind på public service-opgaven. Vi tror, at public service skal øh, løftes øh, på en anden måde i fremtiden. Public service er super vigtig i den tid, vi lever i med, med fake news og i forhold til demokratioplysning. Men vi tror, vi vil have niveauet, hvis andre aktører kan byde ind. Og derfor har vi helt specifikt foreslået at oprette en pulje på 500 millioner, tag 400 millioner fra DR, 100 millioner fra Mediestøtten, og så lave en, øh, en pulje på 500 millioner, som vi øremærker nogle formål, som vi synes er, er vigtigt at få fokus på i det danske samfund. Og Mogens Jensen, lyder det ikke meget fornuftigt, alle gode kræfter ind på at lave public service, ikke bare de etablerede spillere? Altså, vi er også med på, at, øh, at vi skal udvide public service-puljen. Det kan vi godt gøre. Men, men der er nogle dårlige elementer i Venstres øh, forslag, øh, og det har også vist sig, at i hvert fald dagbladene øh, er meget imod forslaget, øh, fordi øh, hvis man tager 100 millioner kroner fra dagbladene, så vil det komme til at ramme en, en, en række dagblade rundt, som omkring lande, der har det særligt i forvejen, og, og mange dagblade ønsker ikke at blive en del af et puljesystem, hvor de skal søge om penge til deres øh, projekter. De har behov for at have den daglige støtte for, at de øh, kan, kan fungere. Øh, men bortset fra det, så kan vi sagtens diskutere en udvidelse af public service -puljen. hvor stor det kan blive, den kan blive. Øh, det må vi jo vurdere, når vi ser, hvad den reelle, reelle økonomi er, der er til rådighed. Fordi regeringen har jo været fremme med planer om at skære en halv milliard, ikke bare for er, men fra hele det provenyt, der skal bruges til public service, så er der altså ikke særlig mange penge at dele ud af. Er det en rigtig udlægning, Mogens Jensen har der, Britt Bager, at der skal skæres, at det faktisk bliver mindre til public service, hvis det stod til jer? Der bliver i hvert fald mindre til DR, men så skal vi jo så ind og diskutere, hvad er det så for nogle øh, opgaver, er i fremtiden skal varetage, for jeg mener, øh, at de opgaver, er har i dag de er alt for brede. Jeg mener ikke, alt det DR laver er public service, så det er klart, at vi kommer til at tage en diskussion om, hvor er det så, det er skal have fokus hen, når de får flere, øh, færre penge. Men, men hvad er det mere konkret, som du godt kunne tænke dig at se blive fjernet fra det? Hvad er det, de laver, der ikke er public service efter din opfattelse? Jamen, jeg synes, der er flere programmer, som lige så godt kunne køre på en af de kommersielle kanaler, end at køre på en statsfinansieret kanal. Det kan være Bagedysten, det kan være øh, X-Factor, det kan være Barneby, det kan være dit, de serier, de programmer, som lige så godt kan køre på tv2 eller tv3 eller Discovery. Og, og, og Monsen, giver det egentlig ikke mening, at altså, Damas du bliver trimmet til at være en organisation, der alene øh, varetegner public service-opgaver, og alt det unødvendige underholdningsfittet, om du vil, bliver skåret fra? Det, det er vel ikke nødvendigvis noget, der gør ondt på public service-indsatsen? Jamen selvfølgelig har det udgangspunktet, at det selvfølgelig er vigtigt, at øh, Damas du laver det, jeg vil kalde kerne-public service, og, og, og det vigtigste der, det er jo, at du laver nogle ordentlige øh, nyheder, du laver noget, noget godt øh, dokumentar, og i øvrigt også, at øh, du sikrer, øh, at man laver god dansk øh, dramatik og, og laver noget kultur- og historieformidling. Øh, det, det skal øh, DR lave, det er kerneopgaver, men det er også vigtigt, at DR ikke kun bliver en sådan klog og øh, medieinstitution for de veluddannede øh, og, og, og, og, for, og for dem, øh, der gerne vil se kun du skal være for hele befolkningen, og vi skal også have nogle typer programmer, der samler hele befolkningen foran fjernsynsskærmen. Det gør fx øh, Bagedysten, som jo er det mest populære program i, øh, i, øh, i øjeblikket. Men, ja, og det men, er, men jeg vil ikke bare spørge, bredde... øh, Undskyld afbruder, Jensen. Ja. er det public service isoleret set? Jamen, hvad er bagdysten? Ja, det er selvfølgelig en, en, en, en dyst, hvor man ser folk i bag og konkurrerer mod hinanden. Men det er også en fortælling om de personer, der medvirker. Det er jo også en slags dokumentar, hvor du kommer ind bag personer og fortæller om dem. På samme måde som den måde, det er faktisk også produceret ekstra på. Men undskyld mig, er det, er det ikke... Altså, med, med den definition, så, så kan jeg alt der lige pludselig være public service. Undskyld mig. Nej, det, det mener jeg ikke, det kan. Og ja, jeg, jeg mener heller ikke, at DR's programflader skal være fyldt med underholdningsprogrammer. skal det bestemt ikke. Men DR skal også øh, have underholdning. Og øh, jeg synes, det er fint og godt, at øh, DR har nogle programmer også, der samler hele befolkningen. Det har vi behov for. Hvis vi får spredt, og det er jo et af problemerne, synes jeg, ved, ved den tilgang, som, som nogle partier har til kommende medie, fordi hvis vi får spredt public service ud alle mulige steder, hvor folk ikke ved, hvor de skal finde det, og hvor det bliver gemt lidt bag betalingsmure så får vi et problem. Vi synes, det er vigtigt, at vi fortsat med Danmarks Radio har en stærk national spillerinstitution, der kan spille op imod de store internationale giganter. Det kan ikke nytte noget, at vi atomiserer vores public service. Det er ikke til gavn for befolkningen. Ja, Britt det er jo faktisk også en af de kritikpunkter, som Rørby Røn, DR's generaldirektør, har været ude at fremsætte. At hvis du fragmenterer det, hvis du laver det her danflik, som jeg har kaldt det, hvor man altså udlicitere omkring 400 millioner til private producenter, så vil det være svært for almindelige brugere at kunne gå ind og finde det. Altså, så bliver man, får man på en eller anden måde fragmenteret mediebilledet. Hvad, altså, er det ikke en regel nok indvending? Altså, øh, arbejdstitlen Danflex, ideen om Danflex, altså hvor du har en app, hvor alt indhold ligger, og du har en flowkanal, hvor alt indhold kører, den er jo netop opstået for, at folk kun skal gå et sted hen. Og folk kan finde ud af at downloade en Netflix-app eller en HBO-app. De kan finde ud af at se skam på norsk tv. De kan også finde ud af, at der ligger en Danflex-app, og der kører en Danflex-kanal. Så det er jo netop for at imødegå den her kritik, for jeg er med på, at vi skal selvfølgelig ikke have et system opbygget, hvor TV3 og Politiken og alle mulige andre får til at lægge indhold bag ved en betalingsmur, og danskerne så skal sidde og finde ud af, hvor er det, jeg skal lede efter det her. Det er ikke hensigtsmæssigt, og lige præcis derfor har vi jo oprettet den her danflix app Men, men Måns Jensen, i flængelse <coughs> af det, er du virkelig af den opfattelse, at danskerne ikke har åndsevner nok til at finde frem til en ny, skal vi så kalde det, Danflex-app? Jamen altså, jeg, jeg forstår godt øh, Venstre og Brits tankegang med den her Danflex-model. Det, det, det forstår jeg godt, fordi ideen er jo netop... Hvad er det, der gør, at Netflix og HBO og nogle af de andre aktører er så populære? Det er jo ikke mindst selvfølgelig, fordi de har noget indhold, som folk gerne vil se, men det er jo også fordi, de er dygtige til at markedsføre sig. Folk ved, at hvis man går ind på Netflix, så kan man få det og det indhold. Og det er jo også den konkurrence, danske medier er ude i. Hvordan søren får vi danskerne til lige præcis og vide, at de kan hente det indhold, de gerne vil have øh, hos en dansk leverandør. Og, og, og, og I'm sorry at say, altså, vi har jo Danflix. Vi har en DR, som netop øh, har den øh, opgave. Øh, og, og, og, og hvis du lige skal til at have to konkurrerende platforme, to konkurrerende apper, det vil kun gøre øh, konkurrenterne. Men, de men de tæmsen, er, det, er, det ikke, er det ikke en meget teknisk altså indvending? Et eller andet sted, jeg mener, vi har en ungdomsgeneration, som sidder på YouTube, der så jeg ved, ikke reklamerer for noget som helst, hvor nogle af deres foretrukne kanaler, som, har, altså, som de unge nødigere vil undvære, end de vil, de vil undvære Danmarks Radio, ja. YouTube specifikt, i hvert fald i forhold til deres egen tal. Mm -hmm. jamen, er det ikke en meget teknisk indvending at sige, at, at det kan de unge og andre forbrugere, det kan de ikke finde ud af at finde, fordi det er jamen, på en ja. anden app? Jamen, Jamen, Henrik, øh, de unge går heller ikke ind på noget, der... Det var det lidt mændigt, men det skal ikke skille os ad. Der er visse forvækstinger her i livet, man har det lidt hårdt med. Ja, men det var i hvert fald et kvalificeret spørgsmål. Okay. Det, nej. Men de unge kan jo heller ikke... Altså, det, det er det, der er problemet. Det er jo, at de unge går ikke ind på, på, på, på DR.dk. De går jo heller ikke ind på politikken.dk. Altså, de, de går jo heller ikke ind på et nyt Danflex. Altså, det, det har man jo misforstået. Det det, der er vigtigt, efter min opfattelse, det er, at du har et brand, som, som vi forsøger at markedsføre som, som det nationale danske brand, og så må man lave de ting, der skal til, altså få lagt teaser ud på platforme som YouTube og andre steder, hvor de unge befinder sig, så de bliver let hen til det indhold, som bliver produceret, øh, som er public service. Og der skal der satses meget mere fra Danmarks Radioside og også andre public service aktørers sider på at være til stede ude i det her digitale univers øh, og sørge for, at de unge bliver præsenteret for det public service-indhold. Jeg, jeg... jeg vil ikke, det hjælper at lave en konkurrerende app, en Danflix, som der skal have bruges hundredevis af millioner kroner på at hvis den overhovedet skal, skal øh, slå igennem. Men, men jeg kunne godt tænke mig lige at, at bringe diskussionen lidt videre her til, og til hvis vi nu et kort øjeblik øh, leger, Britbæger, at øh, jeres forslag bliver til virkelighed, så skal der, som jeg har forstået det, sidde nogle mennesker og vurdere, om det, der bliver produceret, det lever op til kriterierne for at komme i den her Danflix-app, eller hvad det nu kommer til at hedde. Der skal altså sidde nogle mennesker og vurdere, hvorvidt det er, public service eller ej. Det har øh, mediekommentatoren Lasse Jensen forholdt sig til. Han siger, at det er noget rod. balleskes leder øh, skriver, at man tror nærmest det er løgn, at den førende repræsentant for en borgerlig regering, og det er så dig i den her sammenhæng, foreslår et voldsomt øget statskontrol med medieudbuddet i Danmark. Er det i virkeligheden ikke et definitivt opgør med det, som vi har prister os i Danmark, nemlig armstængte princippet, at sådan nogle typer som dig, politikerne, ikke skal blande sig i, hvad der kommer i fjernsynet? Jeg skal ikke blande mig i, hvad der kommer i fjernsynet, for det er ikke mig, der skal sidde og dele de her penge ud. Det, vores forslag går på, det er, at vi politisk bliver enige om at pulje dem. Det kunne være at mit udspil er, at vi puljer nogle penge til børn og unge. Vi puljer nogle til kultur og historie. Vi puljer nogle til regionalt og lokalt indhold. Vi puljer nogle til Digitalt, øh, digital udvikling osv. Det er nogle puljer, der politisk skal forhandles. Men derfra skal jeg ikke have noget som helst med uddelingen af de her penge at gøre. Det skal vi selvfølgelig have nogle fagfolk til at gøre, præcis som vi har det i den nuværende public service-pulje, som vi har på Statens Kunstfond, der jo også har en halv milliard at gøre med, Øhm, og, og, og så har vi andre ordninger, hvor man også gør det her, for vi politikere skal naturligvis ikke sidde og bestemme, hvem der skal have mere Men det er ja politikere, der skal udpeges madstommerne, er det ikke rigtig forstået? Det, det er jo sådan, det er, og det, altså, der kan man jo selvfølgelig have, have for og imod det, men jeg kan ikke se, hvem vi ellers, altså, hvordan vi ellers skulle gøre det. Så bare lige for at forstå det, hvad er det for nogle medier, der, igen, hvis sige får øh, Max, som I har akt, øh, hvad er det for nogle medier, der skal kunne få de her øh, penge? Det er... Øh, Dagbladene dagbladerne skal betale til, de skal også kunne søge. Men hvem er det, ud over de nævnte, der skal kunne søge? Hvad kunne det være for nogle medier? Alle aktører, der betaler skat i Danmark, har vi sagt. Og det er jo også netop, fordi det er både radio, det er tv, det er producenter, det er dagbladet, det er dem, der laver podcast i dag. For jeg har jo heller ikke, jeg mangler også at høre Månses øh, øh, løsning på, når nu han vil bibeholde alle pengene til DR, Hvordan skal vi så sørge for, at alle de nye medier, de får plads i fremtidens mediemarked? For vi har altså en række nye medier derude, som vi ikke støtter i dag, og som vi har brug for også at blive rustet til at give deres bidrag. Men det er jo et meget godt spørgsmål. Lad os sende det videre til, til to år i Jylland. Ja, ja, men jeg har jo allerede sagt, at fremtiden mener ikke, at er bare skal bevare de, de penge, som de har i dag. Vi vil gerne diskutere om pengene, skal bruges anderledes og bedre. Men vores udgangspunkt er bare, at man skal ikke skære bare for at skære. Vi skal fordele midlerne, så vi får det bedste og det meste ud af dem. Det er jo det, jeg mener, at vi skal have på danskernes vegne. Men, men, men jeg, undskyld mig, det virker som om, mantra. du er mere optaget af Mons at Danmarks Radio får lov at beholde pengene, end at der måske var nogle nye aktører, der kunne få del i dem. Nej, det er sådan, det er sådan set ikke. Fordi jeg er enig i det uh, i, i, i, i det udgangspunkt, at der er mange gode uh, indholdsleverandører, uh, der kan lave gode programmer. Det gør de jo også i dag, også. Programmerne bliver, bliver bragt på DR eller på, på TV2. Så jeg vil gerne have flere af de miljøer og de private produktionsselskaber i spil. Du behøver bare ikke at opbygge et helt nyt system. Men hvad dæ, med alle dem, der bypasser DR og TV2, altså, som på egen hånd går ud og bruger de nye, øh, den nye medievirkelighed til at, at, at lancere ja. nogle, nogle produktioner? jamen det, det, det er jeg helt enig i, at, at, at det er jo en af grundene til, at det er en god idé at udvide en poppensøgspulje, det er for at give de øh, medier bedre muligheder, men vi skal, vi skal passe på, at vi ikke ødelægger øh, det, at vi har en, en, en, en fælles institution, øh, som, som, som kan man det det grundlæggende, og som er vil være en stærk aktør over for, øh, over for de internationale øh, konkurrenter. Og jeg tror, at noget af det, vi skal have gang i, det er i højere grad at øh, sige til et Danmarks Radio, jamen nu skal man lægge flere af sine produktioner ud til de private producenter. Der skal være mere konkurrence. Altså det er egne produktionsenheder skal i konkurrence for private producenter om at levere indhold. Øh, fordi det gør, at du får det, det store miljø af, af produktionsselskaber, der faktisk er gode i spil, langt mere end, end du gør i dag. Og det er faktisk det, der er behov for, og jeg vil bare sige omkring den her meget store politisk som dagbladene også skal kunne se det er, at, at, at jeg vil bare sige, at dagbladene er ikke interesseret i det. Og jeg tror også, det er vigtigt, at vi siger, at der er to slags medie støtte. Men kan det, det komme land. bag på dig, Mogens Jensen, at dagbladene og Danmarks Radio ikke er interesseret i den her nye ordning alt den stund, at de ser ud til at skulle betale til den? I Jamen, men det er også det, altså, der er problemet for dagbladens vedkommende. Jeg tror, at Britt vil være enige i, at vi ved er kæmpe økonomiske problemer ude på dagbladene, de er svært ved at få deres fremsemodell til at fungere, ikke mindst ude lokalt og regionalt. Så kan det ikke passe, at vi tager penge væk fra dem, som er med til at understøtte deres daglige drift. Altså, det er en anden situation, det er også en anden økonomi. Så grundlæggende er det min holdning, at ja, vi kan sagtens forhøje servicepuljen, men vi skal stadigvæk have et stærkt DR. Jeg synes, at vi skal bevare den støtte, der i dag bliver givet til dagbladene, så også vi skal omfordele den væk fra de store bladhuse over til de lokale og regionale bladhuse. Men de to ting skal ikke blande sammen. Det er det lige en jeg skal lige dig. Men er det ikke, er det ikke en meget reel indvending. Vi har et kæmpe stort DR i forvejen, som er vant til og altså, som har forskellige enheder, som i højere og højere grad har inddraget private producenter. Hvorfor ikke bruge den struktur, som On Jensen også foreslår, til faktisk bare at lave en, en form for intern konkurrence i et DR regi, som jo netop i forvejen har den her store platform, som men jo så ikke behøver at lave Danflix til at konkurrere til, hvis man gør det? Altså, vi snakker jo heller ikke om at lukke det, her. Ja. Vi snakker om, hvorvidt man kan lave public service for 3 milliarder i stedet for 3,7 milliarder. Og der er det bare min øh, overbevisning, at, og Venstres overbevisning, at man kan faktisk godt lave public service, selvom man kun får 3 milliarder. Og når så snakker om at lægge ud, så lyder det jo også rigtig fint, og som liberal må jeg jo også sige, at det, det synes jeg er et øh, fint udgangspunkt. Men vi hører bare gang på gang på gang, at dem, der bliver lagt ud til, det er ikke tilfældige producenter. Det er tidligere studieværter, der så får deres eget øh, produktionsselskab, og som den måde, øh, der egentlig bare bliver lagt ud til. Så, så for mig at se, er det ikke reel konkurrence. Og så har jeg lige en indvending til det, du siger, Mogens, i forhold til at øh, og, øh, og, og sprede det alt for meget ud, og at, man, at det, det vil være dårligere for det er. Dengang for otte år siden, da vi skulle sætte en, en radiokanal i udbud, der var du også strengt imod det. Og det viser jo rent faktisk, at Radio 24 har fået fat i nogle lyttere, som ingen andre har fået fat i, og P1 har fået flere lyttere. Så det er da en win-win-situation. Det behøves jo ikke at være den samme masse, man æder af. Det kan jo faktisk... konkurrence kan være godt, og konkurrence kan være så godt, at det hæver niveauet så meget, at der faktisk kommer flere lyttere til, og dermed mere oplysning, mere demokrati, dannelse. Hvad siger du, Mogens Jensen, til øh, sammenligningen med... Øh den råder vi står på lige nu, nemlig 24 Jamen, jeg er ikke uenig i, at, at selvfølgelig er at, at konkurrence nyttigt og godt. Øh, og, og, og det er det i samfundet som sådan. Det er det også, når det gælder medieproduktioner. Det, som jeg, jeg synes, det er vigtigt at holde, holde fast i, det er altså, at vi ikke begynder at opbygge, opbygge nu parallelsystemer som med, med, med det her Danflex, eller... En, en, en, en, en kæmpe public service-pulje. Jeg synes, der skal være en større public service-pulje. Vi skal understøtte nogle flere af de medietiltag, der er i den, den private mediebranche. Men, men vi skal sikre, at vi fastholder et DR, der er så stærkt, at der stadigvæk kan løfte opgaven i forhold til at lave programmer til hele befolkningen og af god kvalitet. Og, og det er jo den balance, jeg synes, vi skal finde her. Men, men som jeg også sagde indlændsvis, Uh, der er meget af det her, vi godt kan glemme, hvis det er sådan, og det kan Brit måske bekræfte, uh, at det, det udspil, som ligger på bordet i skatteforhandlingerne, betyder, at du fjerner de her 12,5 procent, altså den halve milliard, ikke bare fra DR, men fra hele puljen til at lave public service for, for så mangler der altså en halv milliard. Der vil betyde masser af mistet jobs i mediebranchen og meget mindre indhold til, til dansk. Men lad os lige få den opklaret. Er, er det en netto beskæring, eller er det en netto tilførelse til, til at der skal kunne laves public service? Altså den her, det her udspil kører for sig selv. Det er en halv, øh, en halv milliard, 400 millioner fra. Men, men, men hvad hjælper det, hvis der bliver skåret en halv milliard et andet sted? på det er. Ja. Altså det kan jeg hverken bede eller afkræfte, for jeg sidder ikke i skatteudvalget, jeg er ikke skatteordfører, og jeg ved simpelthen ikke, hvor de forhandlinger står. Jeg har, så helt... har du det selv med Synes at at deres... det, Britt? det ville være godt at fjerne en halv milliard fra det, vi har til rådighed til at producere dansk indhold, for uanset om det så er det eller andre, der skal producere. Jamen jeg ja, er den overbevisning, at det er godt kan blive mindre, og det, du har det er ret i DR. Og du har ret i, at det er et lille, lille lukket kredsløb, som vi vil fjerne nogle penge fra, og det, det vil selvfølgelig give nogle udfordringer i branchen, men altså, jeg er overordnet af den overbevisning, at vi godt kan spare på DR. Yeah, ja, det har, ikke bare... Jeg, jeg, jeg har lige til sidste spørgsmål til, til dig, Britt. Vi vil være ved vejs inden, At man kan sige, at en ting er, at, at Mogens Jensen er, er uenig med et medieudspil fra Venstre. Det er måske i, i nogen grad forventet, men jeg tænker mere, at det her, som, som vi også har været inde på tidligere, at de private store medier går ud og vonder sig og virkelig protesterer imod det her tiltag, er det ikke noget, der gør indtryk på dig? Det kommer i hvert fald ikke bag på mig, når man foreslår at tage 100 millioner fra nogle aktører, at de så... Øh, Protestere. Tværtimod, det vil jeg sige, det ville være kommet bag på mig, hvis de ikke havde gjort det. Og jeg har haft rigtig mange møder med private aktører op til det her, som alle sammen har argumenteret for, at de gerne vil have adgang til at søge puljen, og som har bakket op omkring den her pulje. Og så i det øjeblik, finansieringen kommer på bordet, jamen så er det klart, så synes de lige pludselig, at ideen er, er knap så god, når de går ud over det. Jeg, det er bare vigtigt for mig lige at, at sige, at det her, det er jo vores udspil. Det er meget ambitiøst i forhold til, at det er 500 millioner. Jeg er jo godt klar over økonom at kan komme til at se anderledes ud, og at der måske skal, skal rykkes lidt om på det. Men øh, det, der står tilbage, er, jeg vil rigtig gerne, vi vil i Venstre rigtig gerne, have mange flere aktører til at byde ind på public service-opgaven. Vi tror, konkurrence er sundt, og vi tror, at flere aktører om public service og løfter public service-opgaven, det vil give en højere kvalitet. Og nu vil jeg gerne her til aller, aller bede jer begge to om øh, at svare ultrakort, hvor meget skal Danmarks du spare i procent? De skal spare øh, 12,5 procent plus Public Service-puljen på 500 millioner. Og hvad giver det sådan en hurtige hovedregning? 4 procent, ikke? Ja, ja, det gør det nok. Det og giver siger, nok 800-900 millioner. Og hvad siger du, Mogens Jensen, over i toget i Jylland? Ja, vi har ikke lagt os fast på noget, på noget beløb, men det er helt klart, kommer du til samlet set at spare... 25 procent på DR, så ødelægger du. Øh, det er det, DR kan i dag. Og så bliver der skåret ned på nyheder, der bliver skåret ned på dokumentar, der bliver skåret ned på drama. Hvor meget, og det, er, hvor meget er Socialdemokratiet parat til at spare på Danmarks Radio? Jamen, det har vi ikke lagt os fast på, men vi er åbne over for at diskutere øh, det er økonomi og også at bruge penge andre steder. Øh, Flyt fly, fly, penge andre steder hen fra DR. Morten Jensen, medieoverfører for Socialdemokratiet. Tak fordi du vil medvirke.